Kezdődik a tűz kutya éve Márciusban beköszöntött a tavasz. A legnagyobb tibeti ünnep az új év Március 4-én kezdődik. Ilyenkor három hétig nem csinálnak semmi egyebet, csak ünnepelnek. Én sajnos nem lehettem ott. Messziről hallottam csak a dobokat és a harsonákat, és a házban zajló forgásban leszűrtem, milyen fontos ez az ünnep. Aufschneiter természetesen ott volt mindenütt, és este beszámolt minden részletről. Ebben az esztendőben a tűzkutya évének kezdetét ünnepelték. Ilyenkor a városi tanács a szerzetese kezébe teszi le a hatalmat, a világi hatalom ezzel jelképesen visszaadja a vallás által ráruházott jogokat. Szigorú és retteget uralom kezdődik, amely egy nagy takarítással veszi kezdetét. Lásza ebben az időben ragyog a tisztaságtól, ami egyébként nem jellemző. Egyidejűleg amány pártközi békefélét proklamálnak. Szünetel minden pereskedés, a hivatalok bezárják kapuikat, de az alkudozás, az adás-vevés élénkebb, mint valaha. Ez csak a felvonulások és a körmenetek idején szünetel. Szigorúan büntetnek minden kihágás, bűncselekményt, sőt, még a játékokat is betiltják. A szerzetesek ilyenkor kérlelhetetlenek és félelmetesek. Előfordult már az is, hogy az emberek a szigorú korbácsolásba, amely szokásos büntetés, belehaltak. A réges persze ilyenkor erélyesen közbelép és megtalálja a felelősöket. A mi ügyünk az általános zűrzavarban háttérbe került. Úgy látszik, elfeledkeztek rólunk, és mi óvakodtunk észrevetetni magunkat. A kormány valószínűleg megelégedett azzal, hogy az angol orvos még nem nyilvánított egészségesnek. Így időt nyertünk. Mindenekelőtt meg kell gyógyulnom, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább, és talán Kínába menekülhetünk. Ott sütkéreztem tehát a kertben, és örültem a melegnek. Annál jobban csodálkoztam, amikor egyik reggel az egész tavaszi pompát mélyen behavazva láttam. Így késői havazás lássában kétszeresen is ritka. A város olyan mélyen fekszik Ázsia belsejében, hogy csak kevés csapadék éri. Még télen sem marad meg sokáig a hó, mert a déli fekvés és a magassággal járó erős napsugárzás miatt hamar elolvad. Most is gyorsan eltűnt a hó, és így a közelgő homokvihar is mérséklődött, mert a nedvesség megkötötte a port és a homokot. Ezek a viharok minden tavasszal beköszöntenek, és mint egy két hónapig boldogítják az országot. Kora délután érik el a várost, és már messziről látni az óriási sötét felhőket, amint roppant sebességgel közelednek. Először a potala képet tűnik el, ez az a jel, amelyre mindenki a házába menekül. Az utcákon megáll az élet, ablaktáblák csörömpölnek, az állatok a legelőn megadással fordítják farukat a szélirányba, és türelmesen várják a vihar elmúltát. Az utcákon csatangoló kóborkutyák összegömbölyödve sarkokba húzódnak, pedig egyébként nem ilyen szelídek. Aufsneiter egy nap széttépet kabátba jött haza, mert a kutyák egy kimult lovat faltak fel éppen és a vértől megvadultak. A viharok ideje az esztendő legkellemetlenebb időszaka. Még ha a szobában ül is az ember, homok csikorog a foga között, mert itt nem ismerik a dupla ablakot. Az egyetlen jó az, hogy valóban a tél végét hirdetik. Minden kert is tudja, hogy most már nem kell a fagytól félnie. A csatornák menti réte kizöldülnek, és butha, haja és virágozni kezd. A székesegyház bejárata előtti szomorú füzet nevezik így. A fa rugalmas, vékony lehajló ágain sárga virágok nyílnak, és szépsége valóban rászolgál erre a költői névre. Amikor újra sikerült néhány lépést tennem, szerettem volna valahogy hasznossá tenni magam. Káron kertjében fiatal gyümölcsfák százai álltak, de magról nevelték őket, és így még sohasem hoztak gyümölcsöt. Fiával nekiláttunk a beoltásuknak. Megint volt, mind nevetni a lakóinak. Tibetben nem ismerik a nemesítést, így szavuk sincs rá. Így aztán házasításnak nevezték, és fölöttébb komikusnak találták. Boldog nép ez a maga ártatlan humorával. A tibetiek hálásak, ha alkalmuk adódik a nevetésre. Ha valaki megbotlik vagy elcsúszik, órákig elmulatnak rajta. A kár öröm népszerű náluk, de sohasem rossz indulatú. Gúnyolódási kedvük semmit és senkit nem kímél. Mivel újságok nincsenek, a nem tetsző eseményekről és a népszerűtlen személyekről gúnyverseket és gúnydalokat írnak. A bárkoron sétálgató legények és lányok esténként eléneklik a legújabb strófákat, és még a legmagasabb rangú személyeknek is el kell tűrniük ezt a kritikát. Néha a kormány betilt egy-egy ilyen dalt, de elég okosak ahhoz, hogy ne büntessenek meg senkit. Nyilvánosan ilyenkor nem hallani többé a tiltott nótát, de titokban annál inkább. A bárkoron új évkor nagy élet zajlik. Ez az utca egyfajta belső körút, a székes egyház körül, az egész városban itt a leghangosabb az élet. Itt található a legtöbb üzlet, itt kezdődnek és végződnek a vallási és katonai felvonulások. Este különösen ünnepnapokon, csapatos túl zarándokolnak végig a bárkoron az ájtatos emberek, imákat mormolnak és sok hívő földre vetett testével méri végig az utat. A szépasszonyok itt mutatják be legújabb toalettjeiket, flörtölnek egy kicsit a fiatal nemesekkel, és a város könnyű vérű szépségei is megtalálják itt, amit keresnek. Az üzleti élet, a társas élet és a pletyka központja. Ez a bárkor. Az első tibeti hónap 15. napján már én is megnézhettem az ünnepségeket. Ez a nap az egyik csúcspont. Pompás körmenetet rendeznek ekkor, melyen őszentsége a dalai láma személyesen is részt vesz. Károng egy ablak helyet ígért nekünk a bárkoron lévő házainak egyikében. Ez sajnos a földszinten lesz, mondta, mert a körmenet alatt senkinek sem szabad a végigvonuló nagy méltóságoknál magasabban elhelyezkednie. Két emeletnél magasabbra egyébként sem szabad házat építeni, mert bűn lenne a székes egyház, vagy a potala tekintélyét túlszárnyalni. Ezt a szabályt be is tartották. Nem egy nemes embernek túl kicsi és kényelmetlen volt a sötét és poloskáktól ellepet ház, mivel azonban magasabbra nem építkezhettek, úgy segítettek magukon, hogy a meleg évszakban egy szétszedhető faházikót állítottak házuk lapos tetejére. Mindig megcsodálta, milyen gyorsasággal tűnnek el ezek a házikók, ha a dalai láma vagy a régens részt vett valamelyik körmeneten. Mielatt a város utcáin a tömeg örömmel várja a körmenetet, mi Káronk feleségével az ablaknál ülünk. Háziasszonyunk barátságos, idősebb hölgy, aki mindig anyáskodik fölöttünk. Most különösen örülünk a társaságának, mert ezt a számunkra idegen világot az ő barátságos lénye teszi meghitté, és jólesik az is, ahogy elmagyarázza, hogy éppen mi történik. Titokzatos állványok nőnek ki a földből, csak nem tíz méter magasra. A vajfiguráknak emelik, magyarázza. Rögtön napnyugta után már hozzák is ezeket a vajból készült műremekeket, melyeket a szerzetesek hónapokig tartó munkával készítettek. A kolostorokban külön osztályok vannak, ahol a különösen ügyes szerzetesek, szakmájuk valóságos művészei. Különböző színűre festett vajból, mérhetetlen türelemmel alakokat és díszítményeket mintáznak, a legfinomabb, filigrán alkotásokat hozva létre, melyeket aztán egy éjszakára látványos műremek állítanak össze. Százával szegélyezik az ilyen piramisok a körmenet útját, és pompájuk a Lászai Nemesi családok áldozatkészségéről tanúskodik. Minden ilyen torony rengeteg pénzbe kerül, és gyakran több családnak kell összefognia egy-egy ilyen piramis finanszírozásához. Egymáson is igyekeznek ebben túltenni, mert a legszebb piramis díjat kap a kormánytól. Ezt évtizedek óta a gyűj kolostor szerzeteseinek a remek műve nyerte el. Hirtelen a belső körút egész utcai frontja eltűnik a háromszögletű tornyok mögött. Beláthatatlan tömeg torlódik össze, és nem könnyű bármit is látni innen. Alkonyodni kezd. A lászai ezredek dobokkal és trombitákkal sorfalat alkotnak, hogy visszaszorítsák a nézők tízezreit a házfalakhoz és szabadon tartsák az utat. Hamar beáll az éjszaka, de a fények valóságos tengere nappali világosságot áraszt mindenre. Ezer és ezer pislákoló vajmécses és néhány petróleum és gázlámpa világít vakító fényjel. Még a hold is besegít a háztetők fölött, mert itt minden hónap 15-én teli hold van. Készen áll már minden, kezdődhet az ünnep. Várakozás teljes csönd borul a városra.